Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah jalla jalaluhu. Selawat dan salam ke Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam pertemuan yang lepas kita telah berjumpa dengan beberapa pakar yang telah berlaku kepada khalifah-khalifah umat Islam yang terdahulu dan kesan-kesan yang dapat kita lihat daripada kitab-kitab itu sebut kisah bukan saja dalam buku dalam kitab yang orang tulis tapi dalam Quran Allah penuhkan dengan kisah Pada mula Quran Dari Surah Al-Baqarah Yang dinamakan Surah Al-Baqarah Kan ada cerita lembu Cerita Bani Israel Membunuh seorang Bila orang itu kena bunuh Maka tuduhan liar berlaku pergulasi tuduhan tuduh-tuduh berlaku sampai kepada perekat nak berlaku berbunuh-bunuhan. Dan so, mereka berjumpa dengan Nabi Musa, berlaku dengan Nabi Musa. Tanya Nabi Musa, siapakah pembunuh kepada orang yang mati ini? Allah wahyu Nabi Musa suruh mereka sembelih sa'ekor lemu tu cita kala Musa yi inna Allah yi murukum antazbaku ba'ar Musa kata aku tak tahu cuma Allah Tuhan aku bagitahu kepada kamu jika nak tahu siapa yang membunuh lelaki-lelaki yang mati semalam yang telah dikebumikan semalam itu maka semela' ekor lemu lu aku kena mana dengan nak tahu orang bunuh dengan sembelit lembu zekoi kalu atas tak hidupnya dua kamu nak main-main kami kak kamu nak perli-perli kami kak lu nak lembu pulak musa kata aku subhanallah aku penjahili aku melindungi Allah taala aku bukan orang jahil aku tahu ada ah, desa Sepatutnya kalau sudah nak tahu pembunuh, Musa suruh bunuh. Semelah dia go lembu. Sangkak 1000 korap kat mana atau lembu kepuak ke lembu kena HIV lah. Tangkap sembelah tu dah. Tapi kisah yang berlaku tu ah lu. Qud ulana rabbaka Nak sembelah lembu, ni, lembu yang macam mana? La inna hu yakul La faridun Wala bikrun awanun Bain adek Nak tahu lembu Cari lembu yang Muda sangat pun Jangan Tua sangat pun Jangan Ambil pertengahan Buat sudahlah Tak orang itulah ana rabbaka ma launha tak apalah lembu tu lembu yang pertengahan dia warna dia apa pedahal ambil lembu lembu warna apa pun hijau putihlah sebenarnya <tuh>. Alainnahu yakulu innaha bachlatul safra'un faqi'un la unuhatul surul nazirin. Cari lembu yang warna dia safra. Ok, baik. Lembu. lembu warna kuni. Bukan iam, kuni. <laughs> Tapi, faqi'un la unuhatul. Kuni' yang amat terang. Tapi terang macam mana pun, sedap mata memandang tak habis juga. Aludul ulana rabb la Kamu macam lagi ada ke lembu macam mana? Tinda lepak saja. Belum kami konfu apa lembu macam mana ni? Okey. Lembu yang dikehendak itu. Waqalatullah galululni tusirul aq. Jangan ambil lembu yang pernah digunakan untuk membajak sawah wala tasuk jangan ambil lembu yang pernah digunakan untuk mengangkat air mana dia ada awal tadi tu kisahnya kalau Allah kena bubuh saya seekor lembu semelak juga tapi kena banyak soalan akhir nak cari gimana lembu pertengahan umurnya warna dia kuning tak pernah digunakan untuk membajak sawah tak pernah digunakan untuk mengangkat air dan sebab jangan pula lembu tu dihina orang kalau kepada pukul tak jangan lembu yang pernah kena pukul lazarul lembu tak dihina orang Akhir akhirnya carilah berjumpa akhirnya lembu itu seorang yang membelak orang oh, nak jatuh kata harga nak jual dia ialah lembu itu sayang sangat warna dia betul umurnya betul itulah yang dia kahanat ni tapi dia nak jual dengan harga dia emas sama berat dengan timangan lemur tu ampun tak apa lah akhirnya semula lemur tu aku letih bak dia ambil pulang dia angkat korek mayat yang telah mati dikormikan seminggu lah ambil tulang lembut itu pukul mayat mayat itu bergerak dan hidup balik dia bangun susah saja kamu kami bangunkan balik kerana orang-orang semua ni nak tahu siapa yang bunuh kamu hari kau dia yang hidup balik dulu tak cari, cari dia bagi tahu orang yang ada sama kau tu yang bunuh. Orang tu boleh lagi. Ah, perempuan. Ha, juga kamu mati semula masuk kubur balik. Seperti so, itu. So, ini di antara dipermeg lakankanlah kumpir khassihim ibratun lil albab. Sesungguhnya bagi kamu bila Allah Taala mendatarkan suatu kisah dalam Quran dia ada ibrah. Ada Pengajaran yang cukup besar Bagi orang yang nak berakal so, Kisah Quran semua benar Kisah tadi itu nak mengatakan Bagaimana Susahnya Bani Israel Yahudi sekarang ni Nak taat perintah Allah Jelas macam mana pun Dia saya jalan juga Kalau boleh sama tak boleh buat Jadi Sebab kita pengajarannya macam kalau Kita dalam hal hukum Dalam hal agama Nabi kata Ida amartukum bi amrin Faktu bihi mas sabah Bila apabila aku telah Perintahkan kamu melakukan Suatu pekerjaan Suatu pewa Buatlah yang aku Perintah itu sekadar yang Kamu boleh buat Kalau kau main tanya, tanya, tanya, tanya, tanya Akhir kau tak lewat itu, itu dia antar Sebab itu makan dalam kitab-kitab lama Macam kitab kita ni Ulama-ulama itu peka Memaparkan kisah-kisah lama Kisah tentang hukama Kisah tentang khalifah Kisah tentang orang yang melakukan kebaikan Keburukan, kezaliman Dan ada hukum dia Dari asas kita Malah ini kita tengok ada sikit sambungan Tentang kisah ini Dan kisah ini Ada Ibrah Kita balik kepada Quran Ibrah tu li'ulil al-bar Setungguhnya bagi kamu Pada kisah-kisah terdahulu Kisah-kisah mereka terdahulu Dalam Quran khasnya Dalam hadis Dalam kisah-kisah yang muktabar ada suatu pengajaran suatu contoh yang boleh kita ambil teladan li ulil alba bagi orang yang ada perasaan ada hati kita bonti halaman 33 yang di tengah-tengah tu tanda. dan kata setengah ahlul tawarif ini dibalik kepada riwayat yang diceritakan oleh ahli sejarah, sejarawan Bahawa malik daripada mulut ada seorang raja daripada raja-raja dahulu. Ha, ini kisah dia lah. Jadi bahasanya satu raja daripada raja-raja dahulu keluar ia berjalan dalam memelakahnya. So raja dulu, Datuk Kisah dia membuat pantauan memantau daerah yang dia takluk, yang dia jadi raja. Memelakahnya daerah jajahannya bahasa lama ataupun negeri je lah. hal keadaannya menyembunyikan dirinya dia pergi buat pemantauan tak payah pergi umum dahulu tak payah buat sepanduk tak payah pasal suakabak tak payah pakai SMS. tak payah tunggu dia dia pergi di orang tidak tahu Yalah, kalau aja nak pergi sebuah kampung itu saya komen, dia kata sepatutnya bila seorang berkuasa raja atau menteri nak pergi sebuah kampung kalau ada jabatan batal yang nak batal batalkan terus ada rumah yang nak tumbang tu tumangkan terus ada jalan yang nak nak lopak lopakkan terus biar dia tengok ini yang berlaku dalam kampung tapi kita lain So, dia nak pergi jabatan yang rosak 60 tahun tu lepas tu jalan yang tak pernah turap, macam nak pergi turap. lepas tu pergi melawat rumah pula sediakan so, rumah cantik buat perabot baru TV baru internet baru semua baru so, nak tipu siapa ok cik pun tanya balik adakah nak bagi raja-raja tadi pergi, pergi tengok yang kesemuanya telah siap pada waktu tahun waktu memberi dak suku tunjuk yang dari sebab tu kita balik sini ada je kalau nak pergi melawan, dia jangan bagi tahu dan dia orang tak kenal dia apa nasak raja aku yang seperti belah Umar al-Khottar lambang kepada Al keadilan khalifah memerintah dia pergi buat pemantauan rakyat dia rakyat yang dia jumpa malam tu tak kena dia pun maki dia Umar tolong orang tua yang sedang menidurkan anak kerana lapar malam itu dia sedang rebuskan satu rebusan batu dalam itu Umar pergi tengok, dia, anak dia menangis Umar minta izin masuk pergi tengok kata kenapa, anak aku lapar habis apa yang aku rebus aku rebus batu mengapa kau rebus batu apa aku nak rebus lagi saya tak ada lah. dia anakku tunggu dia aku mengantuk tidur susah rumah kata kepada dia mengapa yang kamu tidak pergi mengadu kepada Khalifah? kata kamu susah begini halifah itulah kamu bukan aku yang dicari dia Dia dia cair aku mak beta alifah tidak tahu dia itu bukan kerja aku dia kena tahu rakyat ada aku Umar balik ambil gandum magh mak suruh kan gandum dia pada baitul maqdud dia dengan dia dengan kubur dua orang Sobat sobat macam saya kan Umar kata maukah kamu tanggung dosa aku di akhirat tu nak ambil gandum duit turma nak bagi ke untung tu Umar angkat belakangku kau tu kata aku buat kadang tak apalah ya amir-amir ni biar saya yang tanggung Umar kata maukah kamu tanggung dosa aku di akhirat di aku tanggung sini kalau lepas tanggung gandum tengah malam pergi orang tua tu buang batu dimasak, masak api pakai api kayu orang tu dah tengok dia tiuk api api menyala tiuk api makan janggut rumah dia tak tahu orang tu dah nampak janggut jadi makan janggut kompon api rumah buang hitam kompon api bagi makan orang tu walaulah kamu wahai orang muda yang untuk menjadi khalifah di negeri ini berbahagialah rakyat negeri ini tapi malangnya kami hidup zaman Umar Al-Khattab tak guna apa -apa yang orang berlaku tuk-tuk maka cakap maafkan Umar kerana Umar tidak tahu dia yang tahu rakyat dia tak apalah Haji besok macam pergi mengadurkan umat makcik pergi dah besok makcik pergi besok Macam pernah pergi besok umat pagi dia lepas subuh dia ada pergi nampak tak apa besok dia pergi bila orang tu masuk besok umat dia pakai pakaian halifah pagi malam ni balik pakaian yang... hmm. orang tak kenal dia nak bercakap dia tengok janggut kawan tu terbakar dia tahu ini orang malam tadi yang puluh aku minta aku dia Umar dia nak balik an istihaya dia madu pada ketika tidur mati semalam dia nak Umar orangnya Umar kata hawin alaika hawin alaiki easy take easy ya amat jenna easy tak apa yang berlaku-belakulah tapi kamu berjanji dengan aku kamu tidak akan mengadu kes malam tadi kepada Allah Ta'ala kamu jangan adu aku depan mahkamah Allah aku tak berjawab itu yang boleh aku buat maafkan aku dan aku akan bagi makanan kepada kamu, pakaian kepada kamu secukup yang kamu perlukan Itu saya kata inilah yang yang cerita kawan ni Keluar berjalan keadaan, Hal keadaannya menyembunyikan dirinya Dia sembunyi bukan api dengan sembunyi Maksudnya dia orang tak tahu dia sebagai raja Tidak ada tanda dia raja Tidak ada pengawal Tak apa semua kali Maka turun dia atas seorang laki-laki Bahasa turun atas seorang laki Terjun Dia berjumpa dengan seorang laki-laki ataupun dia pergi kepada lelaki ada baginya satu lembu satu lembu seekor lembu maknya raja tadi pergi melawat daerahnya dia berjumpa bertemu lelaki lelaki itu pengembala lembu ada baginya lembu lembu apa? lembu perahan lembu yang dia mendia memerah susu lembu itu segala perah umpama 30 lembu yang lain seekor lembu yang orang tu perah raja ni tengok hasil perahannya macam dia ada 30 ekor lembu hasil makna kalau satu lembu satu gelas ni misalnya dia boleh perah 30 gelas bagi seekor lembu saja tak apa dia tu Ta'ajub raja itu. Memang. Bukan raja. Kita akan ta'ajub melihat hasil banyaknya susu yang dapat diambil daripada seekor lembu sahaja. Seolah-olah 30 ekor lembu banyaknya. Ada heran. Yang demikian itu dia heran. Dan menghabar-habarkan berizinya. Dia, dia, suara hatinya berkata. Ataupun ingatan dalaman hatinya keinginannya berkaitan dekat dia apa dia hendak dengan mengambil akan dia so raja bila tengok lembu ini cantik dan banyak hasil raja nak ambil lembu itu ampalah raja bila nak apa nak raja apa saya sekut nak lembu nak binik, nak bini kita tak kenanya ha Maka datang dia pada pagi-pagi. Okey, dia balik. Besok datang pula pagi-pagi. Dengan niat nak pergi ambil rampas, ambil hak rakyat. Pergi nak pergi ambil lepuh isoknya. Maka diperah baginya, Setengah diperah barang yang memerah hari, hari yang dahulunya. Bila dia pergi nak ambil lembu tu tuan sedang perah lembu tu perah susu lembu tu maka didapati dapat bahawa hasil perahan pada hari yang kedua itu separuh daripada perahan semalam so, kenapa perahan semalam macam 30 ekor lembu hasil banyaknya susu mengapa hari ini pula dia pergi tengok hanya ada separuh dari semalam sahaja mana 50% less maka berkata raja apa hal perahannya daripada hari yang dahulu kenapa beza sangat antara perah semalam dapat 30 ekor lembu punya hasil hari ini ni macam 15 ekor korang less mengapa kurang 10% adakah kamu pelihara bukan pada tempatnya adakah kamu bagi makan semalam bukan tempat bahkan sebelumnya bagi sebelumnya high quality kamu. Pakai hal ini pula yang yang low quality ya, Macam kata lembu Lembu kampung ni Dengan dia biasa makan Remput hijau Remput banyak Bila musim Marah, musim timur Semua, remput hijau tak ada Orang makan jerami Lembu tengok jerami warna kuning Tak orang makan Dia lembu Tuan dia eh, ceritik Dia pergi ke pasar beli Sepet mata hijau Balik pakai lembu Sepet mata hijau Kena pakai malam lah. Pakai malam Sepet mata hijau Pagi besok lembu bangun tengok-tengok Semua jerami semua hijau Lembu makan sebab Sepet mata hijau Itu tipu lembu Tapi ini saya tanya bahawa dia... Adakah kamu bagi makan yang lain kot daripada makanan yang semalam ketika banyak perahan itu? Katanya, tiada. Tak, aku beri makan yang sama juga. Dan tetapi ada kusangka bahawa raja kami mencita ia dengan zalim. Tapi hati dia berkata... Orang yang berlalmu tu hati dia berkata bahawa yang jadi begini ini kerana kamu lihat aku perah hal yang pertama itu hasilnya banyak raja nak ambil lembu aku aku tak dia datang pula maka bila raja bercita-cita nak rampas hak rakyat dia hasil akan dengan sendirinya berkoronan itu, itu raja kami mencita-cita ia dengan zalim maka jadi korang labannya laban susu Benda yang berbarakah Benda yang baik Dengan niat yang baik Hasil yang baik Bila nak Bila ada orang Nak buat zalim Kepada Benda yang baik Begitu Dengan niat raja Pergi nak ambil Nak lampak itu. Tengok Hasilnya Sudah korang Tapi ni Ni ada hikmah dia Tengok macam Quran menceritakan cerita tan, saya, saya, saya khabar lah nak, nak fokus Nak cerita pasal ketika Nabi Musa alaihi salam sama dengan Nabi Khadir berjalan mereka kumpang se se se sebuah kapal kapal laut kapal sungai lah nak melintasi sungai ada sebuah kapal yang baru Nabi Musa, Nabi Khadir naik kapal tu bila jumlahkan kapal itu sampai ke tepi tebing dah nak sampai tepi tebing dah maka Khadir ambil ambil apa, minyak petrol macam itu bahan bakar tuah dibakar kapal Bila bakar kapal Nabi Musa terus bertanya Akhraqtaha bi tuk dikap Adakah kamu bakar kapal itu untuk musnahkan kapal itu Apakah kita syai an kamu buat kerja yang amat tidak tidak tidak baik Yang diingkari mungkar Kamu tumpang kapal orang Nak naik kapal orang Kamu bakar kapal tak patah ini. air Kamu buat benda yang nukra Yang amat mungkar Itu kata-kata Alam akul inna kalam tak pati amat ya sabar Tak tahu kehadapnya kamu Tak sabar kan Kamu tak tahu apa dah wasir dia Dah berakhir pun tahu Pasal Waka narahu malikun ya'khudhu ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Hadikatah kamu tak tahu. Ada raja. Waka narahum malikun. Tak jauh daripada tempat kita naik kapal itu ada sebuah kapal raja. Raja nak buat apa? Ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Dia tengok mana kapal-kapal yang cantik apa, mewah diambil sebagai rampasan aku nak bagi aiz nak bagi nampak, buruk nak bagi nampak, tak berguna aku bakar, bila raja tengok kata kapal ni terbakar bekas terbakar, tak elok dia tidak jadi ambil, aku buat yang sedikit rosak Bagaimana menyelamatkan kesemua kapal bila pun tak bakar kapal pada hari itu raja akan ambil kapal pejumah sahaja itu kiasa dalam suatu kahpin ini balik semula sebab tu dia kata bila raja kami mencita-cita ia dengan zalim maka jadi kurang labannya susu dengan sendiri jadi kurang. maka kerana bahawasanya raja Apabila zalim Atau cerita dengan dia Cerita nak zalim dengan dia Hilang berkatnya Hilang kebaikannya, Kebaikan rakyat hilang Tak pasal-pasal Rakyat yang membelal lembu Dengan elok hasil yang baik Lepas datang raja Dengan niat untuk merampas saja, Niat nak rampas saja Maka hasilnya Sudah berkurangan Sebab tu maka hilang barakahnya barakah kepada mamelakah kepada rakyat, kepada negeri dia maka taubatlah bajak itu, Alhamdulillah dia tahu itu punca daripada amalan dia perbuatan dia yang tidak adil. dia tahu merugikan rakyat dia merugikan negeri dia negara dia rugi tu dunia, akhirat bertambah tama lah, maka dia taubat Dia berjanji ia pada hatinya dia akan buat semua suruh akan Tuhannya yang Allah Ta'ala bahawa tiada ia mengambil akan dia dia takkan ambil apa-apa hak rakyat kita <tuh> nak Ibrahim kisah kecil tapi Ibrahim tetap ada maknanya yang orang yang kita tidak nampak bila disebutkan masalah keberkatan daripada Allah barakah dia bukan benda boleh nampak dia bukan fizikal dia benda benda spiritual benda rohani bila hilang keberkatan tengok hasil yang berkurangan kita tak sedar kenapa kadang-kadang itu hasil berkurangan kalau hasil minyak berkurangan kita nampak kita kadang-kadang kita hasil berana-beranan padi Kenapa tiba-tiba kena Ulat kisah Ulat merah Penyakit ini Penyakit ini Kadang-kadang Kenapa ada macam begitu Waktu yang padi Masak menguning Sampai masa nak tuailah Setelah malam hujan turun Tenggelam habis padi Ibu-ibu hektar semalam saja, Bukan penyakit Hujan tenggelam habis tu saya kata koko tinggal. koko banyak Malaysia kena penyakit koko ubat dia kena tebang yang kena penyakit koko kena yang tak penyakit pun kena tebang lemah ya penyakit sesama burung ha. dah kena balik orang tadi kena balik kalau merekap maka kesemua binatang perhiaraan kena bunuh. Ya. Jadi sebagai contoh dia katakan apabila bila barakah itu hilang itu banyak benda yang kita nampak akan rakyat akan rugi. Itu so, dikatakan bila dia berjanji pada hatinya akan Tuhannya, berjanji dengan Tuhannya, tiada dia mengambil akan dia maka pergi ia pada pagi-pagi maka diperahnya seperti adanya Pokoknya lepas dia kan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia berjanji Allah Taala dia tak akan zalim kepada rakyat dia dia pergi balik kepada tuan rembu tadi yang perahan polanya dapat 30 uh, katakan dia 30 gelas dia dah ambil rembu rembu jadi 15 gelas dah turun dia berjanji dia kata mahu buat apa-apa rakyat dia susah dan sebagainya dia pergi semula pula dia dapati bahawa perahan itu balik seperti adat ni iaitu perahan sama dengan 30 kolbu yang susah nak, nak, nak analisa dalam konteks logik sebab ini perasaan ini hanya tindakan raja yang dibuat demikian hasil telah jatuh maknanya kalau dia ambil juga lembu tu mungkin lembu langsung tidak akan mengeluarkan susu dan dia berjanji tak mau ambil dia balik kepada dia semula maka perahan susu balik semula pada adatnya pada kebiasaannya tu so, satu kisah habis dan setengah daripadanya setengah daripada kisah-kisah lama tu ada di bumi maghrib iaitu di maghribi di Morocco satu tempat di Morocco bahawasanya sultan mendengar khabar sultan di Maroko zaman-zaman muaytah -zaman, zaman Islam yang bercakapkan persultan sultan mendengar khabar bahawasanya seorang perempuan ada bagainya kebun sultan ingat cerita seorang perempuan di maghribi itu ada satu kebun ada pernya temu yang sangat manis bahawasanya tiap-tiap satu batang daripadanya dapat perahannya satu qadat satu batang tebu yang dipunyai oleh seorang perempuan itu sebatang tebu sahaja jika diperah airnya dapat satu qadad satu qadad itu cukup satu cukup kita lebih kurang manis dan airnya banyak maka mencita-cita sultan atas pokok itu atas tebu itu untuk mengambil atas mengambil akan dia tu so, raja nak pergi ambil rempah nak pergi ambil kebun kemudian maka datang ia akan dia Sultan tadi, pemerintah tadi datang ke tempat pembuat tadi dengan tubuh mana tadi dan ditanya lagi akan dia, ditanya Jadi, itu maka katanya bahkan maka diperahnya satu batang maka tiada sampai setengah batang yang dahulu faham kan cerita dia bila raja sultan dengar ada satu kebun tebu dia manis sangat perahan dia satu batang sampai satu cupah hasil perahan akhirnya nak pergi ambil kebun tu nak pergi sampai, lupa dengan tuan janya dia, kamu tuan kebun ke saya Kau ambil satu batang, aku nak tengok perahan, perahan macam mana, dia ambil satu dia kisah, buat perahan perahan air dia dapati hanya dapat bukan satu qada. Setengah qada kaya Jadi kau tadilah. Maka berkata sultan bagi perempuan itu. Di mana yang dikata orang bagi-baginya, berkata orang begian begian, maka berkata perempuan itu tepi barangnya sampai akan dikau. Khabarnya melainkan bahawa sultan tuannya telah bercita atas mengambil akan dia. Maka terangkat barakah daripadanya makna dia apabila sultan sampai terdapat di itu dia ambil sebatang dia buat perahan dia tengok-tengok hasilnya setengah sahaja yang dapat diberi dia dapat diboleh sultan sedar ini berlaku kerana dia berangan-angan untuk merampas, untuk mengambil hak rakyat dengan dia berangan-angan demikian sahaja hasil perahannya Pogang, tapi kata lembu, binatang, kata pokok pun, hanya hilang barakah daripada hayawan, hasilnya kurang, dan perlu berangan-angan untuk menzalimi rakyat sampai kepada pokok pun hilang barakah, hilang barakah, hilang hasil, sekurang-kurangnya sepaku hasilnya sudah diambil balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terangkat barakah daripadanya Maka taubat sultan pada ketika itu Sama dengan kes pertama Kes pertama merujuk kepada haiwan Kes kedua merujuk kepada pokok Dan menjanji ia akan Tuhannya Macam tadi juga Pada dirinya Bahawa tiada mengambil ia akan dia daripadanya Selama-lamanya Itu pengajaran Kalau ini air berah yang dapat kita ambil Bukan saja berkunjung kepada kisah mereka kita pun ada kisah dalam hidup kita pun ada banyak kisah yang macam ni macam contoh dia hadis Nabi menyebut yang bermaksud sesiapa yang berhutang daripada orang dengan niatnya yang begitu tulus ikhlas untuk membayar balik seperti yang dijanjikan dia kata, niscaya Allah Ta'ala bantu dia untuk bayar balik dan kalau dia berhutang daripada orang nawaitu mula pun nak tibur dia hutang tak akan bayar niat, memang niat nak tibur dia boleh hutang tu dan dia tidak akan boleh bayar balik, walaupun lepas itu dia cuba bayar balik, sebuah-sebuah tak boleh pun Batu tu Ibrah ini kita lihat Atau kita boleh kita boleh, Kalau orang yang Ada pengalaman tu boleh lihat Dalam hidup kita Tak akan lari daripada kita jumpa dengan orang Jumpa dengan kita atau turun orang Untuk turun kita Dan ada orang yang datang kepada kita tu Cerita dia susah lah Apa semua ini, Tapi hati tu kata Cerita ni buat buat biasanya itulah isyarat kepada kita kalau dia berbohong daripada Mullah dah cerita tak betul daripada Mullah maka dia tidak akan dapat menunaikan janji dia kepada pandai kita Dia dengan mereka bahawa dia dah mengambil dia akan dia daripadanya selama-lama dan dia kelaskan niatnya ini penting so menetakkan, meletakkan niat yang ikhlas dalam sesuatu perbuatan adalah penting niat kerana Allah itu amat sebab tu hadis yang orang semua hafal hadis Umar bin Akhataw hadis ahad, hadis seorang riwayat tapi dia sahih, amat sahih hadis yang innama al-a'malu bin niyad wa innama likul imri inmanawa la man kanad hijratuhu ila Allah wa Rasulim Ajti Allah wa Rasulim Wa man ajti ila dunia yusibuha Awim ra'ati ila qiwha Fahijratuhu ila mahjailah Dia sepanjang tu Dia bermaksud Nabi sebut Sesungguhnya Semua perbuatan kamu dalam hidup ini Bergantunglah kepada niat masa kamu nak buat benar tu kerana bagi setiap insan itu akan dapat apa yang dia niat sesambung hadis sesiapa yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah berhijrah kerana Allah dan Rasulnya dan itu perintah Allah dan Rasulnya aku berpindah maka dia akan dapat apa yang dia niat poknya kana Allah Allah bagi pahala dekat dia. Dia Nabi kata kalau dia pindah kerana Allah tak sampai kembali dia mati tengah jalan, dia mati dia masuk surga. Tetapi Nabi kata waman kanah hijratu dunya yusibah. Sesiapa yang melakukan hijrah ataupun apa sahaja tapi tujuan dia niat dah ila dunya yusibah dendahkan kepada faedah dunia pulangan dunia kepadanya. Tawi mu'rakat yang kihwah ada ada kes pada ketika itu ada seorang yang berpindah berpindah kerana girlfriend dia berpindah. Dia berpindah sebab kasih dia pindah lebih awal ke Madinah. Dia tinggal di Mekah akan bilang ke kasih dia maka dia berpindah tapi niat itu dia nak ikut makwa dia maka Nabi kata ila ilaih, dia akan dapatlah apa yang dia nak nak dunia kesenangan dunia dia dapat dunia nak perempuan dapat perempuan tapi pahala di akhirat tidak ada itu yang nak, nak betulkan niat macam saya tadi kata macam, macam, macam contoh tidak semesti niat kita besar baru kita dapat benda besar dan niat kecil pun tapi dia berkali, benda bulat kecil tapi dia buat anak Allah yang kecil jadi besar contoh seorang masjid zaman Taibai tai orang pemerintah zaman Tata dulu zaman dia diperintahkan orang buat masjid dia Pertabai sudah masjid dia letakkan nama nama dia pemerintah nama dia tulis nama dia menjelang hari perasmian nak guna bola masjid itu kata baik dia bermimpi berdiri depan masjid itu datang malaikat dari langit makhluk yang bersayap, indah pergi pandang nama dia Mimpi, tapi tulis nama Yusuf Ben Najar. Yusuf Ben Najar bila bila mereka itu pada menambah dia tulis Yusuf Ben Najar, dia tunjuk kepada khalifah ni kepada Aja kepada kalau kamu nak buat nama, buat nama ni. Ikan nama kamu. Dia jaga tengah malam pergi besok dipanggil semua ulama' Berita mimpi dia Maka ulama' telah memberi pandangan Kepada masjid Orang tidak bubuh nama orang yang masih hidup Kalau nak bubuh nama pun Bukalah salah pun Bukalah tak boleh Tapi Bubuhlah kepada orang yang Benar berhak dan benar-benar boleh buah nama jika nak uruh pun kalau kamu mau ajar kamu pahintah orang buat ajar bukan duit kamu duit kerajaan dia rakyat tapi kamu nak kamu nak nama saja buat. tapi siapa Isaqan Najal siasat punya siasat dia lah kajar pahintah dijumpa wapanya dia seorang pemerintah terdekat cuma dia duduk di belakang masjid ini masjid di jalan raya di belakang masjid setiap hari dia keluar tak sedekah semua kemenjil tak sedekah setiap pagi dia kelong tak sedekah terkadang dia berjumpa dengan ada kayu masjid yang terpelanting jatuh ke jalan raya ada bata masjid tanah masjid simen masjid jatuh di jalan raya dia ambil pergi bawa balik dia tak mau bagi rosak barang tu di balang masjid barang orang orang bagi derma Ialah orang yang mengambil balik batu itu Pergi letak balik tempat dia Ataupun kayu yang jatuh Dia baling balik ke sana Kerana tak mau bagi rosak atas masjid Nak derma dia tak boleh Bagi orang masjid Rupanya Seluruh orang yang bekerja masjid besar tu Raja Tak pegang satu batu pun tak bagi satu sen pun duit kerajaan tapi nama anak nama dia orang lain pula ada yang bekerja kerana gaji kerana upah kerana nama kerana dengan syarikat majib dia dapat pinggan baru dan nama itu masing-masing itu ada kepentingan seorang sahaja yang buat kerja tak nak abang-abang bisa penajam walaupun kecil yang dia buat hanya bata-bata yang jatuh diambil tak balik saja dia menjadi hak Tuhan orang yang dia buat dia tak nak orang puji dia tak terikat pun dia tak niat apa-apa pun niat kerana Allah taala saja maka jirah yang paling berhak kalau nak letak nama message jelas jadi saya bilang niat ini penting kemudian maka menyuruh perah pula lepas itu lepas dia tahu dia janji dah dia tak mau buat jahat dah dia tak mau ambil kata orang dah dia suruh pula perempuan tadi cuba perah semula um, tebu tadi dia perahnya satu batang maka datang menguntah kadah saja sampai kepada perintah bukan satu kadah bukan satu cupak uh, tapi lebih muntah keluar lebih dari secupak. Ah tengok bila niat baik saja barakah datang baru. <coughs> tapi Tidaklah terus ikhlas. Kalau rosak niat saja maka akan rosaklah hasil dan sebagainya. Dua petam. Yang ketiga daripada hikayat daripada Sayyidi Abu Bakar Tusi. Pada kita serah di Rumloh ini di, di kereta Saidi aku berkata tu seorang daripada pembesar-pembesar negara dalam kitab Sirajul Muluk Sirajul Muluk Sirat maknanya lampu yang menyala lampu penyuluh raja-raja katanya telah cerita telah diceritakan akan daku dengar daripada syuhur daripada orang-orang tua yang yang yang berisi daripada orang yang dahulu-hulu bawah saatlah di Masyid ada negeri Sa'idi Okey, di Masyid ada satu kawasan nama dia Al-Sa'id, Al-Sa'id ini uh, kawasan yang paling atas daripada Masyid yang atas oh, ke bawah hampir dengan Sudan dah, dekat dengan Lake Victoria, orang Sa'idi amat terkenal sebab hari ini dengan orang yang Alik orang Said, orang Saidi terkenal orang-orang yang amat jujur. Satu batang tamar cerita di di Masyar, yang betul di Basel ada sebatang tamar berbuah ia 10 dirham. Dirham, dirham timbangan yang digunakan bagi timbangan-timbangan buah di uh, negara Arab kalau nak tengok dengan timbang kita irdap banyak kita rambang irad satu irad bersamaan dengan 24 gantang kita kita kurang lama tak tahu dah orang lama dulu uh, dua kepol satu cupak empat cupak satu gantang 16 gantang satu nalik 10 10 nalik satu kunjang dia tak tira dia <laughs> kata kepul, kepul dua, dua kepul satu cupah empat cupah cupah padahal empat cupah satu gantang so 16 gantang satu nalik sepuluh nalik satu kunca so orang orang kampung ke, uh, kamu dapat kamu dapat berapa kunca empat puluh dua puluh tiga puluh selalu dapat berapa kunca selalu maksimum empat kunca yang sedang dia kunca. kuncak kuncak lah kilo lah ok satu irdak satu irdak satu irdak Arab dia bersamaan dengan dengan 24 gandang kita satu gandang 4 kilo di mengambil berat biasa di mengambil berat biasa ok semula di Masyid di Saidi sebuah daerah yang terkenal dengan kebaikan orang-orangnya di Masyid cerita satu batang satu pokok tamat berbuah 10 irdak sepuluh edap dua puluh empat kali sepuluh dua ratus empat puluh gantang satu pokok tengok dan tiada pada demikian zaman itu tak tak tak tak ada zaman itu tidak pernah ada hasil satu pokok sama boleh menghasilkan sampai sepuluh edap dua ratus empat puluh gantang tak pernah berlaku satu pokok sama berbuah setengah sejak bot, ia bagi anu pokok damar, ada apa dari itu. Satu pohon tamat berbuah setengah yang ada itu. Yang banyaknya pokok tamat separuh je, lebih separuh bagi 5 edak saja. Oleh kerana pokok itu elok, pokok itu mengeluarkan hasil yang cukup banyak, maka dirampas akan dia sultan. Sultan yang memerintah negeri Melaka termasuk kawasan Namun al-Sa'idi berdengar pokok itu hasil sampai 10 irda 20 gantan Raja Sultan pergi rampat pokok itu ataupun kebun itu lepas jadi lepas ada rampat maka tiada berbuah satu biji pun pada demikian tahun itu tengok daripada hasil sebanyak itu bila Raja rampat langsung tidak berbuah walaupun sedikit. Dia ibrah. Itu tak kata pengajaran besar. Yang orang tak nampak yang dia kurang berkat, orang tak nampak. Dia nampak zahir saja, dapat boleh, orang no, tak boleh. dan ada begitulah lagi katanya, aku lihat pada Iskandaria, ini satu Alexandria satu kawasan peranginan di tepi laut Mediterranean, orang semua tahu satu syata lagi pula bahawa di Iskandaria di Kandria dia dia lihat ada suatu belak-belak mana tempat satu tempat di laut laut Mediterranean mengambil tiap-tiap yang berkehendak ikan padanya, mana orang yang nak-nak ikan pergi tempat tu, ikan cukup banyak ini pemancing-pemancing cukup bagus kan înărcankă în Dante, ikannya cukup banyak mudah De, maka foarte boleh de unde mare că Kanak-kanak mengambil Dengan kainnya jua Tak payah pakai netting dah, pakai kain uh, Playcard Punya banyak ikan Saya kita banyak ikan Kemudian Ditahan oleh walinya Wali governor Bila governor tengok Tempat itu ikan banyak Orang senang pergi ambil ikan Hatta budak-budak pun boleh pakai kain Bodoh pergi saw ikan masuk senang dapat ikan rezeki murah sangat maka gubernur pihak berkuasa tempat itu keluar perintah keluar arahan general order memerintahkan tempat itu dan menegaskan ia akan manusia dia daripada sedang mengambil daripadanya tak pernah ambil tak boleh apa jadi maka hilanglah ikan itu daripada tempatnya hingga tiada hampir didapatnya seekor sekalipun daripada ikan yang menggelegak begitu banyak yang mudah orang tangkap sampai tangkap dengan tangan, muda-muda pun sangka ikan punya banyak tapi kerana gubernur dia, kerana yang berkuasa yang pergi orang aman, jangan pergi jangan ambil dan sebagainya dia nak ambil dahulu maka ikan itu ikan sekolah ni ikan tahu ikan sekolah dia pakat pergi tempat lain lepas dia keluar perintah begitu hilang habis ikan sampai seekor pun ada hingga sekarang tak tahu sekarang ke bila tak tak perlu maknanya sampai zaman itu ikan hilang sama juga dia hilang barakah Tak betul pun tengok banyak, banyak soal ikan ni. Bila zaman mereka Israel, bila Israel bila Allah Taala larang mereka jangan mengambil ikan pada hari Sabtu, mereka tak ambil ikan itu. Tapi lepas itu Allah uji mereka ikan itu pun hari Sabtu lah yang mereka timbul banyak-banyak Kata -banyak. di laut di ikan hari Sabtu hari Ahad hilang hati ikan sekolah itu tapi undang-undang Allah Ta'ala kepada mereka itu memang hari Sabtu bukan hari bekerja, hari rehat sebab itu orang, orang yang budi ini dia ambil satu-satunya pencapa yang mengarutnya Allah Ta'ala buat alam selama tu 6 hari. Fahash, nendazo Rabu, Hameh Jumaat 6. Allah buat alam daripada hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Tu yang qalaqassamaa waal ardi fi sittati ayyam dalam Quran. Dan selepas enam hari Allah Taala buat alam ni dia penat sangat. Allah berehat pada hari Sabtu. Ah, 1.4 Rabu anak jemaah. Nah, hari kalau Allah Taala bekerja, hari Sabtu itu Allah cuti, Allah berehat hari. Itu sangat benar. Itu akidah mereka sama-sama. So, hari Sabtu hari tidak bekerja. Hari cuti mereka hari Sabtu. Kristian hari Ahad. Nah, itu. Kita pun Sabtu Ahad titik. Okey, Ikan tadi dia simul pada hari Sabtu Hari orang tak boleh ambil mereka Hari Ahad orang boleh bekerja kerja Ikan suka semua lari Yahudi punya pandai Hari Sabtu hari yang ikan simul Mereka tak boleh tangkap Mereka pergi lengkung dengan bukat pada hari Sabtu Tak tangkap Tak tangkap dengko baca semua salib balik tidur. Isuk Ahad ah hari ni hari boleh tangkap ikan. Ah tu ambil. Tapi apa yatim? Di dulu oh, Allah oh, Taala, Allah Taala tu balasan cash. Dulu cash. Lelazan apa buat juga dengan Ailah dan kawan. Di pantai itu Allah Ta'ala perintahkan dalam satu hari saja kunu qiradatan khasidin Allah perintahkan dengan perintah Allah jadilah kamu ke semua ini qiradah berung ataupun kerana kerah khasidin yang cukup hina kerah yang macam mana Lepas itu mereka semua jadi gila jadi burok di rumah mereka. Jadi macam perangai macam burok, macam mera bercakap tidak boleh. Dia belagak cakap bunyi macam keras macam burok. Tak lama kemudian kesemuanya mati. Itulah dalam Quran kunu qiraratun khasi. I. Jadilah kamu kesemuanya ini. Balasan Allah Taala kepada mereka. Bukan tidak taat tapi Helah mereka cukup banyak Bagi dia gerak tu sabit Dalam Quran Okey Sebab, sebab tu dia kata Balik cerita ini Ini bila ikan banyak Bila wali gawna tadi ini Tidak benar orang ramai Tangkap dia Maka ikan hilang lari Bila tak tinggal Saya ekor pun Dengar sekarang Inilah segala perkara Yang memberi bekas Berarti Oleh rahsia segala raja Inilah, di atas cerita-cerita inilah yang akan datang sepatutnya menjadi peringatan khasnya kepada orang yang berkuasa memerintah orang yang memegang sebarang kuasa dalam kelompok-kelompok masyarakat mesti berdasarkan kepada merit kepada adil kalau niat saja tak mau adil itu yang berdasarkan quran وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ سَنَعَنُ قَوْمٍ ala أَلَّا تَعْدِلُ Ya diru, wahabulburid tak buat. Allah beritahu kepada Muhammad, jangan semata-mata, jangan kerana kamu benci satu kaum, kamu berniat untuk tidak berlaku adil, jangan, jangan sekali-kali kerana kamu tidak suka kepada saung, tak suka satu kelompok, tak suka satu golongan, ala ala takdiru, kamu tidak adil, ya diru kau pasti kena adil adil juga walaupun orang yang kamu tak suka sebab hak dia kena begitu bagi apa wa aqrab dialah yang menghampirkan kemenangan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebab tu cerita apabila Nabi balik membuka Makkah tahun 7 Hijriah setelah meninggal kafir tahun Makkah Nabi balik semula ke Mekah, berlaku perang pembukaan Mekah. Nabi menang. Menang pembukaan Mekah. Orang-orang uh, Mekah telah menyerah kalah. Serah dekat Nabi segala-galanya, buat apa-apa nak bunuh, nak apa, apa tak, kamu mengaku kalah dah. Maka Nabi pada ketika itu, Nabi ini sebagai seorang insan, sebagai seorang yang telah dapat balik semula, dia telah bentah Ali bin Abi Thalib pergi ambil anak kunci Kaabah daripada Bani Sa'ibah. Bani Sa'ibah waktu Bani satu kabilah Arab yang terkenal sampai hari ini. Kalau sedang buat syair ni di sebuah marwa tu sebelah kanan lepas babu Nabi tu ada bab Bani Sa'ibah tu. Bani Sa'ibah. Bani Sa'ibah kunci itu ada pada Bani Shaibah maka Nabi Soh pergi ambil Bani Shaibah kecepat kafir Alikadar pun Nabi Pantah naik kunci balik Nabi buka takdan buka lagi pun turun-turun ayat Inna Allah Antu an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an bil 'adl Allah Ta'ala memerintah kamu wahai Muhammad daklah kamu kembalikan amanah ini kepada yang berhak memegang amanah kunci ini yang berhak pegang bukan, bukan kamu bukan Ali bukan Bani Hashim bukan Abdul Muthalib fik Fahmi pergi balikkan semula pintu uh, kunci pintu kepada Bani Ka'bah. Pakai apa? Wa idha hakamtum bainan nas bila kamu nak hukum orang nak jatuh satu bah hukuman antakum bil 'adl mesti kamu kena adil. Di keadilannya kunci kampung ni bertahun berzaman-zaman di dahulu dah dia kat di benda caibah. Apa apa hak kamu nak ambil dia balik di boleh-boleh caibah. Kafe itu hak dia. Bagi balik. Sahihlah betirlah bila bila bila tapi tengok hikmah. Hikmah kejot dia lah. Sekejap nampak hikmah. Apa benda ni caibah? Memang nak, sudah ada angan-angan dah nak memuluh agama Islam Kerana Muhammad telah balik semula ke Mekah tapi angan-angan saya baru Muhammad pergi rampas kunci terus kufur tak adil tentang menang perang sampai hak kita sama turun temurun hak kita ni dia bagi ambil dengan mudah-mudah begitu saya tapi bila dia ambil pokok jam saya turun ayat Quran Ali pergi bagi balik dia tanya dia cuba tanya. kenapa yang tadi ambil dengan keras kembalikan dengan lembut Ali kata apa Allah yang kami sembah, suruh kami pulangkan balik dia wahyukan kepada Muhammad kamu yang paling berhak pegang bukan kami ambil balik dan tadi, sorry dengan terima semula kunci penghormatan diberi semula kepada syaibah walaupun dia kafir diketipin semua kafir buka mindang kalau Muhammad ini memang dia agama dia buat sendiri dia dia nak jadi raja, nak berkuasa dan sebagainya dia tak akan kemarikan kembali mesti ada yang lebih berkuasa dari dia, menyuruh dia kembalikan, mesti Allah ada mesti Allah itulah Tuhan yang sebenar yang patut kita sembang jom, kita masuk Islam semua Islam semua mesti bercerita hikmah bila balik kita buat adilnya Allah Subhanahu Wa Taala adilnya pemerintah, adilnya Muhammad, balik balik tak masalah, itulah yang saya bawa sini dia menjadi pengajaran rahsia segala raja dan kita yang tercumuli dalam negara itu eduk rakyatnya so, maksudnya jangan ada satu cerita pemerintah yang tidak baik untuk dilakukan kepada rakyat jangan hilang barakah hak rakyat beri kelompok mana dia kafir ke, dia tak kafir ke dia sama agama bangsa kan? Blind party kata tak kisah Tapi yang penting itu yang dikatakan bahawa Bila berlaku yang tidak baik itu rakyat rohi Satu demi satu keberkatan hilang Sebab untung banyak ini dapat banyak ini Sebab hasil banyak ini dapat banyak ini dan sebagainya Ini Rasa tersembunyi Perayaan Jika baik Jadi baik memlakahnya kalau pemerintah dia hati dia baik dan sebagainya dia baik kepada pemerintahan dia jika jahat maka jahat pada selama melakangnya jika dia niat jahat, melaku jahat melaku kerosakan, keburukan kejahatan lepas tu yang aku diteritakan teritera ahlu tarikh sejarawan pula Dalam kitab mereka itu Adalah Segala manusia Apabila berpagi-pagi Pada zaman hajat ada Bertanya mereka itu Siapa-siapa kena bunuh semalam Ini dan siapa orang yang kena Sulanya, siapa orang yang kena Pukul dan seumpamanya Ini dia nak habar Kata Dalam zaman pemerintahan khulafah-kulafah, khalifah-khalifah terdahulu Tiap-tiap khalifah itu ada suatu Landmark, ada suatu perkara yang orang kesemua tahu Apa dia? Contohnya zaman pemerintahan Hajjad bin Yusuf As-Sakafi tu so, hajat ini terkenal seorang yang suka bunuh orang seksa orang hukur orang dan sebagainya tu nak abad keadaan jadi dia kata dulu zaman pemerintah hajat esok asal kapi pagi-pagi lagi apa dia perbualan masyarakat hajat dia khalifah orang tidur bangun pagi esok apakah perbualan masyarakat pada pagi-pagi esok di kedai kopi Warung-warung Pergi -warung, jalan di mana Ini. Apa apa yang perbualan Bertanya mereka itu Siapa-siapa Kena bunuh semalam Eh malam Siapa kena bunuh Boleh macam sekarang ni Kalau di senara tiwat sekarang Tak ada contoh Kalau sekarang ni kalau orang bangun panggil Tak dengar berdekan malam eh, mana tadi eh, Siapa kena bunuh Tinggal mana hilang Anak siapa tak balik Hanya Zaman-zaman hajat dia memang zaman kekejaman dia Siapa yang menentang dia Yang tak suka dekat dan sebagainya Maka memang dia bunuh ha, Rakyat pagi-pagi tanya Siapa kena bunuh semalam? Siapa kena sula semalam? Siapa orang yang kena pukul? Kena terayang? ISA? Dan yang seumpamanya Semalam bila zaman kekejaman seperti itu rakyat kesemua kelisar rakyat kesemua susah tak ada yang mereka bualkan melainkan siapa hmm. yang tenang? <coughs> seperti kita pula bagi cakap bagang pun nak naik pula ni sibuk ni pergi channel pang -pang. ayat suam sabar ayat suam tak apa dia kata minyak minyak ni Saya, Siapa kaget? dia paka gas ni. iyalah tak dapat ubang pun. Ayah suam di jalan melo Sungai Langkubang. Ha bila zaman naik barang itu orang bercakap sokoboi tu. Hmm. refleksi zaman dulu ni. Itu cerita zaman hajat. Maknanya kalau itulah keadaan dia orang orang menunggu segala keburukan orang tak tanya kebaikan dah temu keburukan ni apa lagi nak kena ni apa pula nak kena ni apa pula simple so, orang semua menyebut yang buruk nak buruk keburukan seperti yang dalam satu habis kursi Rasulullah beribud wa <Sessizuk> ana inda husni zanni 'abdi bi wa ana ma aku kata Allah taala akan berada bersama kamu mengikut apa sangka kamu kepada aku. Kalau kamu cakap buruk kepada aku, aku beri buruk kepada kamu. Kamu sangka baik kepada aku, aku beri kebaikan kepada kamu. Tu ana aku tak salah inda uzza zanni 'abdi wa ana Apa yang hamba aku sangka kepada aku, itulah aku beri kepada dia. Sebab jangan sangka buruk kepada Allah cerita yang kita duduk belajar tu dia bila berlaku ada hikmah dia mati ada hikmah dia ruhi ada hikmah dia ambil yang baik kalau kita kata ini petanda Allah Ta'ala tidak adil kepada saya ha? dia buat yang terbaik kepada kita, kita nampak oh, oh. jadi macam kisah yang ada pada uh, Nabi Musa dengan Hajat Musa dengan Mahathir Cukup nampak Kenapa dia nampak seorang budak kecil Yang dia tak kenal lagi baru nampak Terus dia bunuh Memanglah Tak katal tenafsan zahriyatan Tak kat jik syai'an nukrah Kamu dibunuh budak tak kena pasal Dia bawa benda yang cukup jahat Alam akul laka inna talantastati amaya sabat tak aku kata ada kamu tak sabar ha. Nak sabar macam mana? Kereta sampai bertiba budak kecil lagi orang tu dua jaga dia bunuh saja. Bila ketawa ah, tu ada hai kemar dia rupanya. Jadi aku bunuh budak itu kerana orang tua dua orang itu terlalu sayang kepada anak itu menjaga macam menatang-menatang. Mudah menatang, minyak yang penuh sampai mereka taat kepada dia. Budak ini jika besar nanti dengan kasih yang melempak begitu Budak ini akan kufur kepada Allah Dan dia paksa mak bapak dia kufur sama kepada Allah Jika mau kufur aku bunuh terlalu Aku sayang kepada anak itu dan aku sayang kepada dua orang tua itu Aku bunuh dia dan aku minta kepada anak gantikan kepada mereka Anak baru yang lain Yang lebih sayang kepada orang tua dia, waak karabur rohmat lebih sayang dan lebih simpati dengan orang tua dia. Aku bunuh untuk menggantikan lebih baik. Kalau tidak, aku biar begitu. Anak itu rosak, mak bapa pun rosak. Aku bunuh dia. Lama apa itu anak amri? Aku bukan buat itu suka aku. Aku buat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Tuhan tak buat yang tak elok Tak ada sebab Allah nak buat yang tidak elok kepada kita Dia buat yang elok kepada kita Maka sebab tu kena terima Kena ada perkataan tu Allah ada hikmah Ada kebaikan sebalik kejadian Tidak elok ni Anilah Dia katakan bahawa Zaman hajat Orang tanya semua yang buruk-buruk Tanya siapa kena bunuh Siapa kena tular Siapa kena pukul Siapa banyak Zaman wali Dia ampul malik Pemerintah lain pula Suka ia kepada kebun tu Khalifah Kerjaan Suka buat kebun Suka kepada Ialah banyak uh, Kebun Buah-buahan dan, dan rumah Suka buat rumah Rumah banyak, oh, banyak. Istana 45 mewah Maka adalah Dia manusia pada ramahnya Orang ramah dia Apa yang mereka bualkan bertanya mendekat itu pada pagi daripada kerja rumah siapa siapa yang buat kebun siapa memilih sungai siapa yang bertanam kayu Maksudnya, orang cakap pasal masalah agata-agata benda dunia dan pemerintah suka kepada hal-hal keduniaan suka kepada kebun, kepada rumah-rumah maka rakyat semua ikut rentak pemerintah bercakap pasal dunia sahaja tu, Macam kebun Macam kaki sebagainya Dan sampai zaman Ab Suleman Anak Suleman pula Suleman Abdul Malik pula Adalah ia sukakan Akan makanan ah, Wajah suka makan <tuk> Malam ni 15 lah Malam ni su Cikon chop lah Malam ni su so so, yeah, Japanese food lah Kurir food lah Itu okay nak yang tu Bukan sahaja suka makan dan dia juga suka berkahwin <tuh> karena pemerintah lagu itu dan adalah segala manusia berkhabar-khabar pada makanan yang indah-indah cakap pagi tak sekejap lain mana ada roti canai yang paling sedap tosir yang paling bagus kepada ikan yang berbeda mana itu raja anak dia mungkin orang ikut dia. Orang cakap belah-belah makanan dan memahalkan isi kahwin, mas kahwin. Dan ketika itu juga orang-orang perempuan suka menaikkan mas kahwin. Itu benar semua kita kita lama kita hukum yang ada pun perbincangan ke punggisan ke bila berkahwin orang cakap pasal mas kahwin al-ma'ru dan tidak pernah ada cakap pasal belanja hangus tapi kita dalam usyarakat Melayu, kita ada belanja hangus ada mas kahwin lain, betul ada belanja belanja perkahwinan macam kalau mahar kalau mahar di Selangor RM80 dengan mahal dihantaran RM8,000 8 juta, 800, 8000, 800, 88 sen. Itu yang boleh tu Yang boleh tu Bawa hantaran 1 juta, 100, 11000, 11 sen. 11 Akhir, kena di bu Ini saya disebut ni, mesej saya Dia sepatutnya logiknya mas kawin itulah yang menjadi keutamaan sebab dalam Quran pun sebut alma wa atul saduqati hina nihlah berilah perempuanmu kawin itu mahar kawin dan Nabi sebut ilta misu walau kata man min hadin. bayar mas kawin walaupun kamu kena bayar dengan seutas cincin yang dibuat daripada batu daripada besi tapi tidak pernah orang sebut yang nama dia hantaran ini bukan salah tak apa adat kita ada mas kahwin ada hantaran rasional di mana saya nampak rasional. saya nampak rasional apa dia? mas kahwin itu hak kepunyaan tuan tubuh hantaran untuk kegunaan ayah dia bagi belanja kenduri kahwin Okey, orang kampung saya tahu lah, saya orang kampung ayah saya orang susah dan sebagainya saya nak kahwin kakak saya adik saya saya tiga orang laki-laki tujuh orang perempuan saya nak kahwin no, di kampung setidak-tidak lembu kena tumbang saya kok lembu dah harga lebih kurang lah seribu ringgit kenduri lain kopi pula sebagainya 1000 2000 nak kena tukar langsir rumah nak kena buat bilik mandi sikit banyak P3000 ha sebab tu hantaran 3000 tu memang sesuai untuk belanja bagi yang memerlukan dendian mahar-mahar satu uh, utas uh, cincin dengan duit katakanlah tak apalah RM50 ke seratus tak apalah Tapi ada kemunasabahan Di zaman kita ni Zaman yang mak bapak dah mampu dah Biar tidak ada sebagai anggaran Yang ada hanya mas kahwin saja. Kalau ia pun nak kena, nak jaga Adik kena jaga Tak apalah Tapi jangan sampai ke Mas kahwin RM80 Sampai sekarang RM80 RM80 sekarang ni Kau so, beli daging yang nama dia Kobe Beef tu Kobe Beef 2 kata ringgit 1 kino Mahal berapa ringgit Kalau so, ada nak beli Max Factor, pun tak jika Max Spector sahaja I say do, I say do 40 ringgit so, Mana mungkin kita nak bagi kepada perempuan 80 ringgit zaman yang begini so, saya rasa rasional tu dia kena, kena fikir balik Tak boleh, tapi so, saya tak jika saya uruskan saya tak ikut dalam bulan diri. Mahar payuk. Pelaya, payuk. Payuk pergi pun so, nak jaga adat saya. Itu pakai duit itu. Makna dia perubahan sebab tu perubahan itu penting bagi melihat ni. Hai ni zaman zaman mamu Malik, zaman yang orang suka memahalkan mas kahwin. Dan harga sahaya Yang beli sambal hamba sahaya pun Harga cukup tinggi pada kita itu Dan meramaikan tempat kedudukan banyak hmm. Membanyakkan rumah tempat tinggal Di sana hingga ke sana Sehingga ke sana sebagainya Mereka dengan berkhabat-khabat Akadema seperti itu Maka orang ramai pun Tak nak perjalanan dah so, Memang pasal itu saja Pasal mahas kahwin Pasal kawin bagi harga mahal bagi apa khabar saya sebagainya dan zaman Umar Ibn Aziz pula saya cadangkan Pak ini seorang khalifah dengan keadaan Umar Aziz yang diangkat dianggap sebagai khalifah al-Rashidin yang kelima ahadu khulafa al-Rashidin kalau Pak Rashidin bukan pak orang saya yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz ni dia nama keadaan Umar Aziz. adalah segala manusia bertanya-tanya mendapat itu haa tengok dia cerita drama dia. Apa orang bercakap? Dalam dia orang bercakap betapa dekat itu berapa engkau hafal Quran. Bila jumpa di pasar mana hang apa berapa juz Quran lah? Dan engkau hafal wilit banyak mana dah? apa yang kamu hafal? Berapa ribu kamu baca wilit malam tadi? Dan berapa, dan beberapa siapa anu hafal Quran, sibulan dia hafal Quran habis ke? Itu yang orang bualkan. Berapa sehari yang baca quran Berapa puasa Berapa hari dia puasa dalam sebulan Berapa yang diberikan itu Maka Tengah Umar bin Amal Aziz Paling kuat beribadat Dia hampir tidak pernah tidur malam Baca quran Wiri Tengah rakyat hampir Seluruh Malang. Tapi pagi-pagi dia yang pertama berada di pejabat untuk menguruskan rakyat. Walaupun tidak ada punch in, punch out, paling awal. Dan dia paling adil. Dialah khalifah yang telah mengambil, merampas balik harta-harta yang dipunyai oleh anak-anak khalifah. Sepupu-sepupu khalifah, keluarga diraja dan sebagainya yang lebih... Dia ambil balik, letakkan di perubandaraan negara. Dia hidup dalam keadaan cukup miskin. Dia dikatakan warak paling warak dan paling takwa kalau kepada Allah Alam. Apal Quran, apal Hadis. Rakyat negeri dia pun itu yang dibuatkan. Habikan Quran anak kamu, anak si pura habikan lagi berapa-apa bergizuk kamu baca ni bapa hadis kamu hafal kalau itulah yang menjadi minat masyarakat memang mengundang kebaikan sebab zaman dia lah zaman yang paling mewah sebenarnya mewah kelas kerana semua harta kerajaan pergi kepada kerajaan sebelum dia harta kerajaan banyak pergi kepada keluarga-keluarga khalibah kuncu-kuncu kronis dia tak itu akan mewah dia orang ramai yang hendak bercakap balik abdalah bercakap projek kebajikan ni, yang nama dia ilmu pengetahuan tinggi. Uh, hafaz kitab banyak mana apa hari membaca Quran, berpuasa sebulan bau hari. Negara itu maka segiyanya bagaikan raja adalah dia atas jalan sabaah. Hmm. dah Sampai ke timbulan, sepatutnya anif, Ain Brahim Sulawat. Sepatutnya kesemua yang memegang kuasa yang memerintah rakyat khasnya rakyat Islam adalah ia atas jalan sahabat sepatutnya jalan yang mereka ikut ikut jalan yang sahabat-sahabat Nabi ikut yang sahabat sahabat mana sahabat-sahabat Nabi dalam pemerintahan mereka tengok kita kata-kata nak berbakar baik umar baik kalau Osman, Osman ke harta benda yang dimiliki oleh Osman bin Affan terkenal seorang yang kaya ke semua hakata dia diambil dimasukkan dalam bayi tulban dia ambil ke semua dia dan harta anak-anak dia dan harta isteri dia diletakkan dalam bayi tulban sesuatu yang yang sejar sejarawan duk bincang tu saya memihak kepada pihak yang mengatakan bahawa sebab itu tidak boleh dipersalahkan Osman atas tuduhan dia membelanjakan harita baik tulmal dengan tidak kira tak ada kira-kira tak ada akaun, tak ada audit dia nak pakai, dia ambil anak nak pakai, muka dia ambil bagi kerana dia dahulunya kaya raya kita bayanglah zaman zaman pemerintah zaman pemerintah tu ada satu peperangan zaman dia panggil jahil Jai Jai Sul satu zaman yang kepicikan duit negara tidak ada peperangan nak berlaku, tentu tidak ada kelengkapan. Osman bagi kelengkapan satu ketumpukan tentu Islam sepenuhnya. Aku tanggung ke semua perbelanjaan. Tajdid Jai Sul Mustafa, ya Allah. Right. Contoh bayanglah bapa ribu ekor kuda, bapa ribu ekor unta, bapa ribu ekor apa nama, kambing, bapa ribu pedang tombak dia sokong saya untuk tanggung ke semua ini. Sudah mana nabi? Tapi tengoklah kebaikan Muslim. Muslim di zaman pemerintahan nabi juga dia dengar, dia dengar ada sebuah kampung di Basrah, luar di Basrah kena kah, kena kemarau yang cukup-cukup hebat dan mereka kehabisan makanan dan barang-barang telah menjadi begitu mahal pasal demand tinggi supply hampir zero Osman dengar begitu sahaja maka dia bawa hutan dia dia muah ke semua hutan barang-barang keperluan satu karabah dia bawa penuh dengan keperluan harian kepada orang-orang yang dikatakan masyarakat dia pergi sana sebelum sampai lagi kawasan itu dah orang tahu dah Usman datang dengan satu papilat telefon penuh dengan makanan, keperluan makanan sebagainya, saudara-saudara telah keluar dah daripada kampung mereka bagi tahu harga Usman tengah jalan dah dia panggil tata buak rukban lagi tak boleh, meniaga tidak boleh dijual di tengah jalan kena jual di pasar nak tahu market fresh berapa. Orang datang tu kan jalan, hang taklah fikirlah, berapa nak jual? Kepada 10 kali ganda. Dia tak mau. Dia jalan juga. 20 kali ganda. Dia tak mau. 30 kali ganda. Dia tak mau. Orang tawar kepada kami beri keuntungan kepada kamu kena barang ni 100% kali ganda. Kita. Orang sudah. Sampai ke kampung yang berkenaan. Orang semua kumum Bidding Nak jual secara lelong Tapi kena sebut agar Bidding Bapak Orang pernah tawar sampai kepada peringkat 200% daripada agar dia Cik Osman kata Aku nak cari orang yang sanggup menawarkan kepada aku tujuh ratus kali ganda daripada harga yang aku beli siapa sanggup, aku nak cakap orang kata gila lah kalau benda tu seinggit tujuh ratus kali ganda tujuh ratus kali ganda bukan tujuh ganda siapa tak membeli kita manalah ada orang nak beli sanggup beli dengan barang tujuh ratus kali ganda Jadi aku datang, aku yakin ada orang yang saya beli. Mana ada cara? Baca ayat Quran. Dia baca. Masalul ladina yunsiqun amwalun fi sabillillah. Kemasyhurin ambat sabah sanabil. Bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah Subhanahuwataala. Sama dengan bandingan seorang yang menanam sebiji benih Sebiji akan mengeluarkan tujuh dahan Satu dahan mengeluarkan seratus biji Satu biji benih melahirkan tujuh ratus benih Allah Ta'ala akan bayar kepada orang yang memberi Alta yang tira Allah SWT Dengan tak berhajakan kepada duit dunia Aku bawa barang ni aku nak pergi percuma kepada kamu semua fih. Aku akan Allah Ta'ala yang akan beri kepada aku pahala di akhirat Dibagi habis satu karya Satu siratan, dia Itu yang dipanggilkan Sakharul Osman Ini orang yang bila dia nanti, khalifah nanti Harta dia pun kepada Memang diambil. orang tak nak Tukar dekat dia, dia kena ambil harta Tak, memang hak dia Ok Ini dia letakkan, so, jalan yang dikatakan sepatutnya ikut jalan sahabat Muhammad, Usman, Ali bin Abi Talib dan salaf orang-orang yang angkatan awal yang terbaiklah. Salaf ni orang zaman Nabi sampai kepada kurun yang ketiga. Itu orang salaf. Ketiga sampai hari ini dia punya khalaq. Salaf salafi khalafi itu istilah gaya nak mengatakan bahawa orang awal, orang salafi, orang salafi ini yang Quran sebut, yang Nabi sebut orang yang baiklah orang yang dekat dengan Nabi ne ketika khainul qur Itu ada panjang. Okey. Kata sepatutnya pemerintah raja-raja adalah ia atas jalan sahabat. Ikut model, modiu sahabat dan salah orang dahulu yang yang solihin wa dalaihim ajmain dan mengikut dengan mereka itu pada perbuatannya, pada perkataannya dan kelakuannya maka orang yang menyalahi yang demikian itu iaitu tiada mustahil yakni tiada jauh daripada binasanya itu so, Ibrah yang kita sampai kepada pengkat nak mengatakan bahawa sepatutnya semua pemerintah mesti balik kepada contoh yang Nabi tunjuk kalau Nabi tidak boleh kita ikut tu ideal Dia Nabi, dia seorang miskin, harta benda dunia Dia memerintah juga seluruh tanah-tanah Arab dah Mata dah bertambut, berkumpul dekat dia dah. Tapi akhirnya dia wafat Apa yang dia tinggalkan kepada keturunan dia Isteri dia ada 9 orang yang ada ketika itu Aku tinggalkan kepada isteri dia. Satu serban, dua helai jubah yang telah lusuh. Satu kasut yang telah koyak yang tak sempat dijahit. Satu busur panah. Satu cincin. Dan satu imamah itu sahaja yang dipanggilkan peninggalan harta dunia yang Nabi tinggalkan. Padahal malaikat Jibril bawa anak kunci kekayaan dunia untuk diserahkan kepada dia. Dia berkata araba an aku na'ab dan syukur. Cukuplah aku menjadi hamba Allah yang syukur kepada-Nya tapi tidak ada harta benda dunia. Sudah bayang kita bayangkan itu itu saya kata mungkin kita tak boleh buat duit itu ada contohnya kita zaman sahabat apa zaman sahabat zaman sahabat ialah zaman yang dikatakan macam Umar telah bersumpah Abu Bakar bersumpah dia katakan kata bahawasanya Wallahi in ra'aitumu piyak hujajan kau binun. Demi Allah kalau kamu nampak aku menyeleweng sedikit sahaja kamu tentang aku. Jangan biar aku tendang kau. Betulkan aku. Dan sahabat betulkan dia. Betulkan Umar dan sebagainya. Tak ada tak ada peluang nak mengatakan dia tak adil, tak ada peluang nak mengatakan dia mengambil hak kita. Tak ada peluang mengatakan tak adil kena bagi orang jawatan. Tak tak. Itu dikatakan kalau boleh itulah Contoh tempat yang sepatutnya kita bertahan untuk kebaikan dunia manusia dan kebaikan akhirat manusia.